Цей геній кримінальної билетристики, дай йому Бог натхнення на наступні брошурки, на прозорому тонкому склі вималювався досить чіткий відбиток кількох пальців. Що там далі у гені? Месьє Фоке дістав папір, що призначався для зовсім інших побутових цілей, про яких автор – вважає за потрібне промовчати. Ох, який же він делікатний, цей доктор Шерл. Ну, просто душка. Намастив його власноруч приготовленим розчином на основі яєчних білків. Нічого. Обійдемося звичайним канцелярським клеєм. І обережно промокнув проявлений відбиток. Стримуючи биття серця, Муся проробила те ж саме – намастила аркушик рідиною з пляшечки, відкривала з зубами, адже взялася клеєм добряча, і, немов, до рани приклала до візерунку. – Ось мені, любий татусю, двадцяте сторіччя на дворі, а ви все сперечаєте, що має значення – в антропометричному методі розслідувань таке беззаперечно цінне відбиття сера Вільяма Гершеля про незмінність папілярного малюнка на поверхні шкіри. Ну і сперечайтесь. Далі. А нам із доктором Шерлом своє робить. у Язик сам висунувся у бік кімнати, де все Раптом стихло. Муся, озираючись на двері, обережно вклала аркуш між сторінками брошури «Ескорт у смерть». Її цю улюблену останню книжку свого куміра вона носила в саквояжі саме з метою зберігання в ній найсокровеннішого. Вкинула до саквояжу інше знаряддя нещодавньої праці, і завмерла біля рояля. В невимушеній позі святої Агнесі якраз у ту мить, коли генерал Матвій Іванович Гурчик з'явився на порозі перед білою стрічкою і, як годиться, помітивши доньку, почав набиратися соком, як помідор у липневу спеку. «Ти знову за своє!» Насупився, підозріло зиркаючи на Мусю. так цікаво ж, таточку!» Безневинно проспівала Муся, округлюючи і без того великі очі. «Цікаво тобі, душа моя, буде у тітеньки грибочки солити. А сестриця моя у цій справі велика майстриня!» Посміхнувся Гурчик відхиляючи білу стрічку. Ну, вилазь звідси, потяг чекати не буде. Тяжко зітхаючи, Муся вибралася зі страшного місця і покірно пішла за татусем, стискаючи в руці заповітний саквояж. Потяг із Санкт-Петербурга до Кременчука з зупинкою на вузловій станції глобино, де мешкала рідна тітка мусі, уже пускав клуби пари і бив залізними вузловатими колінцями, мов кінь. Аристарх, несучи валізу, ледь встигав за несподівано стрімкою ходою мусі. За нею бігли генерал Гурчик і вірний іполіт, який на ходу розмахував щойно придбаним квитком у вагон номер 9 То їхати не хотіла, а то біжить, мов, навіжена. Бурчав генерал Гурчик, витираючи хусткою, спітніло чоло. Муся вихопила квиток з рук і політа. Смокнула татуся в розпашилу щоку, вскочила до вагону. Адію, папа, бережи себе. І зникла в темряві купе. Аристарх Поспішив занести за панночкою валізу і був випханий з вагона так само блискавично. Муся визирнула у вікно, помагала ручкою. Ідіть, не люблю довгих прощань.